Володимир В'ятрович. Історія з грифом «Секретно». Архіви КГБ розповідають. Видавництво «Часопис». Львів. 2012 рік. Читає Галина Шумська. Якщо на різних шальках Терезів любов та ідеали, що обрати і якою буде ціна прийнятого рішення? Як зіграти в подвійну гру і чи можна вийти з неї переможцем? Людина змінює війну чи війна міняє людину? Відповіді на ці питання можна знайти в надійно замкнених архівних сховищах. Історик Володимир В'ятрович, який на посаді директора архіву Служби безпеки України провів розсекречення Раніше таємних архівів радянської спецслужби від ЧК до КГБ розповідає про минуле України 1918-1991 років. Як зароджувався один із найвідоміших українських політичних проєктів ХХ століття ОУН, що приховували тихі будні застою. Як разом із тюрмою народів розвалювалася найстрашніша спецслужба світу, непересічні перипетії життя простих людей і лідерів підпілля, виклики, які стояли перед солдатами і генералами, фантастичні сюжети обвинувачень, створені звичайними слідчими проти найбільших письменників епохи. Історик оприлюднює раніше недоступні справи, заведені органами. Майже столітня шахова партія між визвольним рухом та спецслужбами, описана в сухих звітах і відтворена сьогодні істориком, розповість читачам про хитрі спецоперації, смертоносні ходи, інформаційні війни, та складні партії на кількох гравців. І, можливо, допоможе знайти відповідь на чи не найголовніше питання – хто пише нашу долю – воля людини чи обставини? Володимир В'ятрович, кандидат історичних наук, дослідник історії українського визвольного руху. Навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2008-2010 роках на посаді директора Галузевого державного архіву Служби безпеки України провів розсекречення раніше таємних архівів КГБ та організував відкритий доступ до них. У 2010-му у 2011 роках працював в українському науковому інституті Гарвардського університету. Очолював вчену раду Центру досліджень визвольного руху, неурядової дослідницької установи, яка вивчає різні аспекти визвольної боротьби у 20 столітті. Член наглядової ради Національного музею-меморіалу Жертву окупаційних режимів, тюрма Налонського. Автор книг «Сотенний Бурлака», 2000 рік, рейди УПА теренами Чехословаччини, 2001 рік, армія безсмертних «Повстанські світлини», 2002 рік, ставлення ОУН до євреїв, формування позиції на тлі катастрофи. 2006 рік. Українська повстанська армія. Історія нескорених. 2007, 2008, 2011 роки. Друга польско-українська війна. 1942-1947 роки. Видання 2011 року. «Право на правду». Практичний порадник із доступу до архівів. 2012 рік. Редактор наукового журналу «Український визвольний рух». 2003-2008 роки. Опорядник збірника документів польсько українські стосунки» у 1942-1947 роках у документах ОУН та УПА. 2011 рік. Лауреат премії імені Василя Стуса 2012 року за розкриття таємниць архівів радянської спецслужби від ЧК до КГБ та актуальну публіцистичну працю «Історія з грифом секретно». Спочатку була УВО – масовий національно-визвольний рух з участю сотень тисяч є завершальною стадією розвитку боротьби поневоленого народу за незалежність. Йому передують інші етапи, коли цей рух не настільки масштабний, а тому не настільки помітний.